פרק ו׳ בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את ה' יושב על כיסא רם וניסה ושולב מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחת, בשתיים יכסה פניו, ובשתיים יכסה רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, Kaddosh, Kaddosh, Kaddosh. וינועו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית עם מלא עשן, ואומר אוי לי כי נדמתי, כי אשתמי שפתיים אנוכי, ובתוך עמתמי שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך אדוני צבעות ראו עיני. ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה, במלקחיים לקח מעל המזבח.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 השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השע. פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב, ורעפה לו. ואומר, עד מתי, אדוני, ויאמר, עד אשר אם שעו ערים, מעין יושב, ובתים מעין אדם, והאדמה תשעה שממה. וריחק אדוני את האדם, ורבה העזובה בקרב הארץ, ועוד באה עשירייה, ושבה והייתה לבער, כאלה וכאלון, אשר בשלכת מצבת בם, זרע קודש מצבתה.